Reggált. Hogy vagy? De hogy van a náthád? És mitől vagy ilyen halovány hangilag? Ja, ja. Oké. Okay. <coughs> Miguel. Az első fél időt, annak is néztem meg a végét. Egyébként a három gólt láttam. Uh -huh. Két Tizennégy. Na. No. 7 óra 14 van. Reggel írt e-mailt M. Ákos. M. Ákos a következőket írt a tisztelt fia Laura Kejfejancsi Facebook oldalán nem látszanak a hozzászólások, jóval több van. Volt, mert a számláló mutatja, de belenézve vagy nulla, vagy kevés. Én. Mert töröltem. Majd később. Néha az e-mailek is feleslegesek. Majd én. Gyakran. Emákos. Ha tesz rám spam szűrőt, megmenekül a kérdésektől. Sok pozitív telefonálót kívánok mára. Én. Ön nem érje el ezt a szintet. Ami a betelefonálás illeti, úgy tűnik ki fog halni a műsorból. A nézettség, hallgatottság kilencede tizede van real-time Ez a helyzet. Sok hasonló korú emberrel, vagy minden esetre néhány velem korú emberrel beszélgetek orvosokkal, értelmiségekkel, alapvetően értelmiségekkel arról, hogy 60 fölött nyugdíjba mennek-e, az ön nyugdíjba megy, és a nyugdíj mellett dolgozik-e. és ha nem, akkor elmondtam, hogy én azt a szót, hogy nyugdíjas, saját magamra vonatkozóan, nagyon hosszú ideig nem ejtettem ki. Számomra a nyugdíjas az valami olyan dolog volt, van, hogy lesz-e, azt nem tudom, és ehhez a gyerekkoromat kell igénybe venni, ami valami nagyon nehezen tudnám ezt most jól elmondani, kurva keveset alszom. foglalkoztat a másnap. Tehát uh, um, nem arról van szó, hogy egyszer nem tudok aludni, hanem például Ma fél nékor foglalkoztatott a fókuszal való ma reggel interjú, amit tízkor fogunk fölvenni, és mellékesen foglalkoztatott a mai műsor is ez. És ettől fölébredtem, megpróbáltam elaludni, nem sikerült, fölkeltem, bekapcsoltam a légkondicionálót, mert abban a mérhetetlen szerencsében van részem, ott fenn a Schwab-hegyen, hogy nincs fűtés, mert valami elromlott a kazámban, amit ma délelőtt fognak megjavítani, ha meg fogják javítani, aminek következtében, hát ez egy elég nagy légterű lakás, ráadásul két frontról is közvetlenül a természet veszi körül. A harmadik oldal a szomszéd, a negyedik oldal az a folyosó, a lépcsőházi folyosó, ez nem egy hangos ház, nem úgy, mint korábban a Szent István körúton, Um, és az a légkondicionáló, amire egyébként a Kejfejancsi révén e, tettem szert, kifizettem, tehát nem ingyen volt, azt D. József közreműködésével szereztem, aki valamikor a hallgatóm volt, akkor még nem lehetett a műsort nézni, és a MOM uszodába leszólított, és aztán igen. Nexus lett belőle, hát nem tudom, hogy Nexus lett-e belőle. Azt se tudom, hogy Füriás balázsal van-e Nexusom. Ugye én érzékelek valamit, de ugye ez kölcsönös kell, hogy legyen, mert hogyha én valamit Nexusnak érzékelek, és a másik fél nem érzékeli annak, ilyen gyakran előfordult az életemben, akkor Hát az egy fura dolog. Ugye én pénteken fél kilenctől 8 óra 51 percig beszélgettem bele, mert hogy írta nekem, hogy neki 8.50-kor dolga van, és legyek erre tekintettel, és én erre mindig tekintettel voltam. Már régóta esedékes volt, hogy találkozzunk. Amikor tegnap HK elküldte nekem, akkor 20 perces volt a hír, hogy távozik a miniszterelnökségtől füries Balázs, akkor azért úgy bennem volt, hogy én nem gondolnám, hogy neki erről engem értesítenie kellett volna. Ezt nem gondolom. De mondjuk a posztot azt elküldhette volna. Én nem tudom, hogy mit gondol füries Balázs a kettőn kapcsolatáról. Én biztos többet gondoltam, de nem félreérthető módon. Tehát Uh, van egy közeg, amely ezt a műsort eleve valami ferde és ellenségesen követi, és mindenkinek természetesen megvan az oka, hogy ezt miért teszi. Én egyenként meg tudnám őket gyógyítani, de ők a gonosz malackák kihúzlak, nem. Uh, tehát um, a belső hangom azt mondja, hogy ez nem normális. Tegyen írtam neki egy SMS-t, ma reggel küldtem neki egy e-mailt, és küldtem egy SMS-t, hogy e-mail ment, ez nálam így szokott menni, Kíváncsi vagyok, hogy pénteken lesz-e, illetőleg, hogyha nem lesz pénteken, vagy nem válaszol, akkor meg lesz -e az a józanságom, hogy azt mondjam, hogy ha a másik számára ennyire nem fontos az egyik személye, akkor... Szóval, hogy akkor, akkor, akkor ennyi. Ezt az e-mailt is reggel küldtem el. Írtem még Bár Lászlónak, hogy kiegészítheti azt a sort, hogy Batta Kemecsei Györgyevics, majd kiderül, hogy mit válaszol. Ő legutóbb az inforádioban beszélt arról, hogy 24-25-ben szerintem a gazdasági helyzet megengedi, akkor Neki állnak az Új Nemzeti Galéria építésének. Null egy 12 az elérhetőségem ki van írva. A műsor nagyjából addig tart, amíg az én mondandom valamint az önök betelefonálásai. Ha nem telefonálnak, és az én mondandóm elfogy, nincs tragédia vége lesz a műsornak, 3,4-kor, 8-kor, kor nincsenek előírások, holnap. Egy felvételről szóló műsor lesz, Csintalan Sándor, Hon Gábor és én, csütörtökön és pénteken pedig a szokott műsor. Hát szokott műsor, hozzátéve, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis, és ez tényleg így van. Um, bármikor bárki kiközölhet ki tudja, milyen okból, beleértve, hogy pénteken mi lesz fél kilenckor, az számomra is Rejté. Megnézem, hogy van-e vonal. Van. 061-23-88-12. Számtalan gondolati szállat nem vartam el. Szóval, hogy ez a nyugdíjasság, ez... Nem tudom miért. Fogalmam nincs. Ez nagyjából valamikor négy, öt, hat éves koromban alakulhatott ki. halvány lila gőzöm nincs arról, hogy ezt kialakította ki bennem és minek a következtében, de, de valami olyan, mint az ember valahogy úgy nem tudom. Nem tudom, ezt most jól leírni. Keveset aludtam, ö, hogy Friderikus Sándort idézzem. Nem kenyerem a szót. Эй. Э. может. Nagyon hideg van, szerintem. Ez a nádha, amit vagy a repülőgépen szereztem, vagy pedig csiddában a légkondicionálástól, azon kívül, hogy nagyon jól el tudja kapni a környezetem. Jánoska, hál' Istennek, csak a szélére került. Ijesztem, a születésnapja megmenekült. Boldog születésnapot! Valamit még kapsz tőlem, de hogy mit, azt nem tudom, azt. Tehát csak úgy nem múlhat el. Ha a kurtás kapott ajándékot, akkor neked is kell. Tehát. Hát még nem kedves tőlem, csak szerettem volna mondani, hogy tudom, hogy mi a kötelességem. Vagy nem a kötelességem, hanem. A tiszteletes kedvért. Megtörlöm a szemüvegemet, és nem a zsebkendőmben, mert ez nem lenne busztusos. Jánoska segített abban, hogy hogyan lehet címet adni a videóknak, melyek lemennek a YouTube-on. Nem is mondtam önöknek, hogy iratkozzanak fel a Kelyfejancsi YouTube csatornájára. egy Egy-kettő. Egyébként szépen alakul, most már 3829-en vagyunk, nem régen még 3700, nem tudom mennyi volt, bár sokat nem mondtam, hiszen volt már 3828, <kül> pont akkor, amikor 3800-an voltak, akkor azt... Itt a kurtács is halotta, és akkor mire ránéztem, akkor meg 3799 volt, úgy tűnik, hogy nem csak feliratkozni, hanem leiratkozni is lehet. Tehát iratkozzanak fel a Kejfejancsi YouTube csatornájára, kövessék a Kejfejancsi Facebook oldalát, és hogyha engesztelhetetlen vágyat éreznek, akkor lájkolják is. A tegnapi műsor számtalan címet adtam, mert úgy arra gondoltam, hogy a címadás önmagában lehetséges, hogy növeli a nézőszámot. Nagyon érdekes nézni, hogy milyen íve van egy-egy műsornak. A Kejfélyancsi reggeli műsorának, ha egyszer vége lesz, az között abból adódik, hogy soha nem tapasztaltam azt, amit most a Youtube megmutatt. Hogy nagyjából egy tizede, egy kilencede, egy nyolcada, egy hetede, egy hatoda, az, akik ilyenkor reggel követik. És az összes többi az napközben zárkózik föl. Üm, nem fogom tudni megváltoztatni a szokásokat. A tegnapi műsort, a Bakács. Csider, Pion, Fiala összeállítású csapat első műsorát, azt elég szép számban követték, és néztem, ahogy éjszaka is növekedtek a számok, tehát egész egyszerűen látja az ember, hogy, hogy én valamikor fél négykor keltem, és néztem fél négytől, mint, mint valami elmebettek, hogy hogy alakulnak a számok. Miközben azért lassan a számok bűvöletéből kifelé tartok um, A számuk bűvöletében élni az egy olyan teljesítménykényszer, amely egyáltalán nem feltétlenül van összefüggésben azzal, hogy amit csinál az ember, az milyen. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nagy Attila vagyok! Megismerem a hangját! Köszönöm szépen! Két témáról is szeretnék mondani... Beszélni egy-két szót, egyik a személyes élmény is, ugye tegnap a magyar foci válogatott ragyogó győzelme Bulgária ellen, ahol ugye a hideg, rendkívül szeles hideg idő ellen... A az... szél volt, tehát olyan szél volt ja. nálam ott fönn a hegyen, hogy az, ami egész elképesztő. Na hát ez a stadionon is keresztül fújt, főleg az ilyen... A Kint rend. Igen, kim voltam? Igen, igen, igen. Úgyhogy nagyon örültünk neki. Bár megmondom őszintén a második fél időben, ahhoz a kapóhoz voltunk közelebb, ahol a második fél nem rúgtunk volt. Jött ez egy kicsit fájt, hogy, hogy egy, elmaradt egy öröm foc, egy teljesen. Hát kérdezek az... már valamit, hogyha ezt szóba hozta én fel nem fogom azt, ami ezzel a múltkori mérkőzéssel, ebben a kőpapirollóval megy. Tehát hát, az. De várj, várj egy pillanatra. Jó, nem olyan türelem, türelem, türelem, türelem. Valami önnek fontos, valami nekem fontos, beszélgettünk. <kül> Ugye az történt, hogy egy 11-est, a Szoboszlai, és nem tudom, talán egy másik játékos, az Sallai. A Sallai úgy döntöttek el, hogy külpapír ollót játszanak, ami nekem elsősorban azért nagyon fontos, mert én erre a külpapír ollóra soha nem jöttem rá. Tehát tudnia kell, hogy én ezt nem értem. Tud, most el. Elnekezdi el Magyar, de oké, de nagyon de. jó, akkor akkor sem fog rájönni, de ez egy játék, és akkor ebből adódóan valakire sor kerül. És úgy volt, hogy a, az a szoboszlai fogja rúgni, és nem a szoboszlai rúgta, és a sallai úgy rúgta, hogy ezt kivétte, aztán az észt kapus. Igen. Ebből aztán lett egy olyan skandalum, mert hogy állítólag a szövetségi kapitány az megmondta, hogy kinek kell rugni, és hogy egyébként azt ilyen módon nem lehet átadni, ugyanakkor azt kell, hogy önnek mondjam, hogy abban a jelenetben, amit egyébként néztem, valami olyan báj, valami olyan fiatalos báj belért, vagy a futballal összefüggő. Tehát egész egyszerűen olyan báj volt benne, ami két olyan fiatalemberből fakadt, akik lerít a futball szeretete, és lerít az, hogy ők most egymás között elosztanak valamit, ami majd bekerül az análeszekbe, hogy ki rúgta be ezt a gólt függetlenül attól, hogy bement vagy sem, az a purpárlé, ami utána kialakult, hogy jóformán kanosszajárásra került sor, kanosszajárásra egyébként nem került sor, tehát kanosszát kellett járni az ügyben, hogy ezt ők megtették, az valami nonsens. menjenek az anyjukba azok, ne menjenek az anyjukba, de ne, ne akarjanak valakin valamit számot kérni, ami egyébként a játéknak a hevét, az, a, a, a jó hangulatát adja beleért, hogy a salai baromi jó volt, hogy valami videóban a Facebookon mutatta, hogy hogy gyakorolja a külpapír ollót, akkor elmondta a szoboszla, hogy ilyenre nem fog sor kerülni, de amikor a szoboszlai gólt és utána egymás között ezt a külpapír ollót, még egyszer mondom, amit én egyáltalán nem értek, lejátszották, abban benne volt az, amit egyébként az ember a kölyök macskákban is szeret, ami valami, ami valami olyan bájosság, amit hogyha ez a szövetségi kapitány és a sportújságírók el akarnak venni, akkor menjenek a nem tudom hova. Ez a véleményem. Igen, igen, igen, lehet ilyen vélemény is. Ugye azt tegyük hozzá, hogy ez egy felkészülési becs volt, ahol ez megtörtént. Valóban lehet vitatni ugye a komolyságát, ugye a kapitány is ő, nem rossz szándékkal, jó szándékkal bírálta. Ne bírálja, ne bírálja. Kielölt, kielölt játékos, aki elvégzés, ő mondhat le, ha úgy érzi. Ő nem mondott. Akkor ő így, szövetségkapitá... így, így, Jó, hogy hát a jó. jó, figyelek arra, hogy mit akart ön mondani. A, más, a másik pedig, ez az már egy fontos politikai fajsúlyú dolog, az, hogy egyedül a Mi Hazánk mozgalom... Szavazott nemmel Finnország NATO csatlakozására, és ugye ezzel így csökkentettük, a har csökkentettük volna a harmadik világháború kirobbanásának esélyét, hogyha nem keletkezik ott több ezer kilométeres NATO-Oroszország határ, hanem maradt volna a semleges Finnország. Úgyhogy ugye holnaptól, vagy nem tudom, ahonnan az összes ország megszavazva a NATO tagságát, finnosztágnak, már telepíthetőek az amerikai fegyverrendszerek, úgyhogy ezt mindenki. De mit akart mondani még a meccsel kapcsolatban? Nem, a meccsel kapcsolatban mennyit, hogy hogy örültünk, örült. Ja, igen, és a, a sajnáltuk a, a második időt, tehát ott ez nem értettük, hogy ez a Én is néztem, én az első félidőt láttam, a három gólt jól játszott. Tökéletes, tökéletes volt, és teljes leállás a második félidőben, hátul gurigázás. Egy örömfocci lehetett volna még két oldalon. De, de legyünk teráttálan nem. Köszönöm a telefonász. 06 egy 2ve98 12 telefonálnak. Önök telefonálok én. Tessék! Fiala János vagyok! Néjas András! Jó regélyt! Felidézi, hogy mit ért nekem? Biteség? Felidézi, hogy hogy kezdődött a kettőnk párbeszéde? Ugh, hát, ah, az, hogy a szinten a célját? De hát ugye senki nem tudja, ki ez a Finn. Hát ugye egy kommentelő volt, aki... aki valamilyen módon a telefonjával nagyobb barátságot kéne kötnie, mert hogyha nem köt barátságot, akkor nem lehet hallani főleg nem van a telefon nem fogok sokat csinálni. rosszul hall én nem hallok egyébként alapvetően rosszul hanem maga a vonal szakadozik mint hogyha ön egyébként közbe menne igen de akkor megállok nem menjen, csak akkor próbálja meg közben fixen tartani a telefont a száján. Én nem akarom befolyásolni az életét. Megy a demonstrációra? Teljesen, igen, teljesen fixen tartom. Most már, most már javul. Ön írt nekem valaha korábban? Szerintem nem. Most miért gondolta úgy, hogy érdemes írni? Hát Megint, megint, megint romlik a minőség. Elnézést. Most már a halhatatlan kategóriában van. Égy egy jól a kis. Nem. Szélfúj. Autóp dugnak mellett. Nem volt? De. Időnként igen. Ha nem, akkor a szóvá teszem. Hát még egyszer, férfúj, erősen. Hallottam. Na, tehát a lényeg az, hogy a kommentek szerintem egy, egy értelmes része a műsornak. Hol? Inkább... hol? hol? Mely, mely kommentek? Hiszen komment ma már ebben a Youtube csatornában majdnem három helyen is létezik. A Féz... csövegések, amik a előadás mellett a Youtube-ban én arról beszélek és ugye ezt ön letirtotta egy időre, azt mondta, hogy véglegesen. És én ezt sajnáltam egy kicsit. Tüggetlenül attól, hogy nem sűrűn olvassam ezeket. De figyeljen, azt hadd meg lehet, hogy rosszabb példa. Én úgy tekintek egyébként Tekinthetnék a kommentelőkre úgy, először is azt szeretné mondani önnek, hogy kommentárt fűzni egy beszélgetéshez utólag lehet. Aki permanensen irogat, az nem figyel arra oda, amit egyébként hallgat vagy néz. És ebben én önnel nem szeretnék vitatkozni, mert nem nagyon tudom elképzelni az ellenkeszőjét. Kritikát általában valami után szoktak mondani, és nem alatt. Hát igen, de ez egy ilyen műfajta. De ez nem, ne haragudjon, a műfaj az én vagyok. Én eldöntöm, hogy az én műfajomhoz ki hogyan viszonyul különös tekintettel arra, hogyha az ő viszonyulása befolyásolja az én tevékenységemet. Hiszen egyébként én nagyon jól tisztában vagyok azzal, hogy hány embert idegesítek a közvetlen köz környezetemben azzal, hogy mondatokba belebágok és belekérdezek, ennek következtében néha változtatok is rajta, illetőleg, hogyha olyan emberrel beszélgetek, akinek megkülönböztetett jelentősége van az életemben, vagy tudom, hogy mennyire hák és akkor ezt vissza is vonom. Uh, ugyanakkor az, hogy az ember uh, távollétében, miközben mondjuk egy felvételről való műsorban nézze azt, hogy hogyan viszonyulnak emberek ahhoz, amit csinál, és azt látja, hogy tíz megjegyzésből kilenc valójában poénkodik valamin, uh, amire nem figyel oda, annak nem tudom, hogy mi a jelentőség. Jó, no, hát na most uh... Ön egy olyan emberek, aki egyébként ebben aktívan vesz részt? Nem. Hát én életembe talán összör írtam ilyen cseregésbe. Hogyan tudja megosztani a figyelmét azzal kapcsolatban, hogy egyszerre nézi azt, amit nézi, és hogy nem csak rólam van szó, általában, és közben figyeli az És Sehogy, ezért, nem, ezért öt alatt van át, én hozzá... Viszont... Nem, nem, én azt kérdezem, hogy amikor egyébként nézi, tehát amikor nem, ön nem folyik ebbe bele, mi pluszt ad önnek az élő élőcset ahhoz képest, amit egyébként közben néz vagy hallgat? Na, nagyon jó a kérdés, ezen gondolkodtam, és a műsorában, meg a csövégések az, az a véleményem, hogy az én befogadó képességem az olyan, hogy oda kell rá figyelni, tehát nem tudom, hát beszélgetésnek hallgatni, amit az lát és olvasni se tudom, a teljesen jogos a felvetése, ezért ritkán szoktam így élőben olvasni, magyar ritkán. inkább utólag nézem meg ezeket, annál is inkább, mint ahogy ön a műsor elején mondta, hogy meggyakrabban nem nem nem, nem nézem a műsor, mert valahogy ugyan kell ritmus, hogy később került a Képzelni, és akkor a Aki okay, ezzel, amit ön tesz, valójában egyenrangú partnerévé teszi a műsorkészítőjét azokkal, akik menet közben irogálnak oda, hiszen egyébként, ha a műsorra figyelne oda egy időben, akkor ezeket vagy nem nézné, vagy el kéne dönteni, hogy melyikre figyel oda. Azáltal, hogy így követi a műsort és nézi az élőcsetet, milyen plusz tartalomhoz jutott eddig, amíg olvasható volt az, amit odaírtak? É, pontosítsunk, a, tehát ritk, nem szoktam sűrűn nézni a Ha nézem, akkor általában megállítom a videót, és akkor olvasom. Már Ami már önmagában ö, megzavarja az önműjelvezetét, hiszen abból adódóan, hogy megáll, az a folyamat, amit maga a műsor kínál, legyen az az enyém vagy bárki másé, az valamit elszenved. Hát ö, nem, pont, -i, pont -i így jut el teljesen hozzám, mert körülbelül azt mondom, hogy ezzel, hogy egy hallját, meg, mi volt a beszélgetés. Igen, de egy idegen közeget épít be egy egyébként másik közegbe? De mondom, hogy megállítom, és hát ilyen világet, hogy pározamosan kell esetleg csinálni. Valami. De azt áruljál önnek, hogy nekem, hogy amikor ezt először tette, vagy amikor erre rászokott, akkor mi volt az, ami ebben önnek élvezeti jelen volt, amiért ezt választotta? Egy-két másik csatornát is vagyunk. Még a médiát szoktam nézni. Hajrá, Szokt, persze. Szokta benni, értelmes... Tartalommal bíró hozzásolások, csevegések, azok nem rítványban nem vannak. Ezért bizonyos csekély érdeklődést mutatom a mutatók a csevegések iránt, de mivel sokan vannak azért, hogyha az Megint eltűnt a hangja. Megint eltűnt a hangja keresztövődésbe értem, még nagyobb szél fújt, és ide teszem a kezemet, most talán így jobb. Tökéletes. Igen, valószínűleg a szél, de dolar. Na, tehát eh, azt, hogy ki, hogy gondolkodik, és másnak mennyire fontos, én azt nem akartam maga valamit, hogy hogy ha másnak fontos, akkor ez maradjon meg. Tulajdonképpen ez volt az apropója a de de ez korán sem annyira fontos kérdés nekem, mint, mint, mint esetleg nem gondolja. Tehát én nem szoktam rá a csövegésekre, de nagy résztán és amikor látok egy ilyen múzgorit, akkor, akkor el is fordulok tőle. Um, engem a világ foglalkoztat, kíváncsi vagyok. Um, ma megint egy olyan nap van, amikor lefényképeztem az a fénykép, ami mögöttem van, és amit ő most nem lát, mert valószínűleg csak hallgat, uh, azt reggel készítettem az RKM-ről vadidegeneknek is elküldöm, vagy jóformán vadidegeneknek lehetséges, hogy holnap ön is kap tőlem egy ilyet. Volt már olyan, aki megkérdezte, hogy ezt én nem tévedésből küldtem el neki, de egyébként csak pozitív visszhangja volt. Az, amit a műsorommal kapcsolatban mondjuk maradjunk az élőcsetnél, tehát nem is másoknál. Olvasok, azok valójában olyan poénkodások, tisztelet a kivételnek, de tíz esetben kilenc Ö, nem ilyen, száz esetből 95, nem ilyen. Ö, amelyek gyakorlatilag az embert kihozzák a sodrából, mert arra gondol, hogy, hogy, hogy egész egyszerűen ezek az emberek ö, semmibe, veszi az ő, semmibe veszik az ő munkáját, de nem elég, hogy semmibe veszik, ráadásul rossz indulatúan, poénkodva beszélnek valamiről, ami nekem nagyon fontos. Először megpróbáltam rájönni az a motivációjukra. Megpróbáltam velük szóba állni, és ez a kezdet-kezdetén sikerült is. Ők mindszint vallottak. Kiderült 90-ből 85-ről, hogy valamilyen sérülés szenvedett el tőlem vagy mástól, és még sérültebb le. Tehát átmenetileg pozitívá vált, aztán még sértettebbé vált, aztán elkialakult az a helyzet, ami most van többé-kevésbé, hogy nem megközelíthetőek azok a halak, akik nem hagyják el a vizet, eh, miközben ez a műsor nem egy, nem, nem egy vízi műsor. Olyanok, mint a sára cipőn nehezebbé teszik a járást. Mondhatja azt, hogy ne törődjek velük, de miután a műsoromhoz kapcsolódnak, óhatatlanul belekerülnek a látóterembe. Óhatatlanul foglalkoztatnak, óhatatlanul érdekel a motivációjuk, óhatatlan érdekel a mondandójuk, miközben ők erre vagy nem tartanak igényt, vagy pedig úgy hárítják el, mint hogyha egyébként nem rajtam élősködnének. Igen, valószínűleg ez egyik része a, a seregőknek. A másik résznek viszont valami lehető van értelmes gondolatát amit gyorsan meg akar Az egy pozitív hozzá. Ugye ön a fin érdekében szólalt meg, aki azt írta, hogy azt volt hallgatni, hogy antiszemítánek állít be azért, mert megjegyeztem a sárga csillag gyakori használatára való biztatásomat. A magaslabdát ön dobta fel azzal, hogy a zsidó származásával a műsorában. És akkor itt megálltam. Én a zsidó származásommal sohasem házaltam a műsoromban. Jó, hát ezt, ezt de itt vége, van. itt vége, itt vége. Tehát aki azt mondja, hogy a származásommal házoltam, kuss, pardon, nix nixaszpárdon, nixpárdon, pardon, takarodjon. Hát de, de akkor hogy tud ön felszólalni az ő védelmében? Nem az ő én nem a védelmében szólaltam föl. Hanem, hogy elérte a célját. Milyen célját érte? Azt hogy belerondított ebbe az egész. Na de akkor miért nem neki írt? Hát, miért velem vitázik? Én nem vitázom el, Nekem írt, neki írt? Neki. Elnézést, kérdezni kellett volna, nem, nem. is kijelente. Írt neki? Nem. Akkor nem. miért nekem írt? Ez, nézd, ez ugyanaz, mint hogy eszembérdő terül egy gondolat, ami lehet, hogy nem jó. Most kitaloztam meg, ha nem önnel, hát hallja, hogy beszélgetünk róla. Én is elítéltem azért, írtam, hogy ez a finn elérte a célját, mert bele akart rondítani ebbe az egészbe, durvaságot akar csinálni. És, Ön euh, tudja, hogy mi a finn célja? A célja hogy... Ön honnan tudja, hogy a finnek mi a célja? Hát szétrobbantsa ezt a... De honnan gondolja ezt? Hát ez egy feltétel azért. Meg kéne kérdezni Na, mert... tőle. Én írtam a finnek, és a válaszaiból kiderült, hogy ő egy is. Én pedig eldöntöm, hogy ezt a graffitit akarom, hogy hordozza a házam, vagy egy olyan felületet biztosítok, amely lepergeti magáról a fint. Menye máshova? De ez szíve van Én értem, de még egyszer mondom, ön egyrészt feltételez valamit a fintről, amit nem tudja, részről, ha feltételez róla, nem vele beszéli meg, hanem velem. Ez kognitív diszonancia. Hát, ez de... Ez Elnézést, önnek nem vele, ön úgy tünteti fel ezt a dolgot, mintha velem nem lenne problémája, és nem a Finnnel. Nem, nem. De, de a könyörgöm, hogyha, hogyha akkor nem ír a finnek, akkor az azt jelenti, hogy azt a tevékenységet, amit ő folytat, azt ön ö, tolerálhatónak tartja. Én nem innen közeljöttem meg a rúst. Hanem honnan? Honnan, hogy a csövégések esetleg lehetnek tartalmas részei az során. De honnan gondolja, hogyha a, van egy tartalmas csevegés, amiben egy a engem lezsidóz, ez... akkor én, ha azt elolvasom, akkor az én öntudatom nem arról szól, hogy ez milyen tartalmas csevegés, hanem azt mondom, hogy takarodjon innen a picsába az, aki egyébként velem így viselkedik. Ez, rendben hát, ez én... nincs rendben, mert ön egyébként annak az élvezeti értékét fontosabbnak tartja, amit önnek ez intellektuálisan okoz, semmint az, hogy közben a műsor készítőjét lezsidózzák. Én pedig... Ez nem így van, ez, ez az ön de. Ne haragudjon, ez történt. Magam, de nem, nem ez, nem ez gondolom. Hogyan tudja a kettőt szétválasztani? Mégeszer, tehát nem ilyen bonyolultan közölítem meg a dolgot. De ez nem bonyolultság. Ez öntudat. Én, en, en, a csövegéseknek sajnos egy, egy tulajdonsága, hogy vannak nagyon oda nem ír hozzászólások, rombolók. Ezeket, ha tettük, hanem öndöntet úgy, hogy ezeket nem, nem kívánjuk, ezeknek teremt adni, és a politikus. nekem ezzel sem probléma nincsen. Ez az ön szíve teljesen jogos, én is elmondtam, hogy nem is tudok egyszerre kettőre figyelni, ha arra akarok figyelni, akkor megállítom és úgy olvasom, és utána undorra elfordulok, hogyha ilyet olvasom. Mondom, más, még két-három ilyen fórum van, ahol vannak értelmes, jó hozzászólások, azok miatt én nem tartom ezt egy teljesen rossz dolognak, hogy léteznek csevegések, de mondom, egy nagyon félreért, hogyha azt gondol, hogy ugye a finnel együtt, egyet, ezt szóval erről. De ezt írja, ez sajnálom, a fürdővízzel a gyerek is kiöntésre került. Azon kívül, hogy a gyerek azért, nem került... Azért, mert, mert van egy tahó munkó, attól még esetleg az összes másikat nem kell megfosztani ettől. Hát Mondjon egy olyan beírást, ami önben emlékezetes maradt, és amiért érdemes lett volna az ön számára ezt a live chat megtartani? Hát ne arra ugyan, nem tudok ide. Erről van szó, a másik pedig az, hogy az ember immunrendszer az úgy működik, hogy a rosszindulatú sejteket körülveszi és megpróbálja kioltani. Abban a közegben, amelyben ön ezt a live chat nézte, abban a közegben a moderátor én vagyok. Más közegben a moderátor ennek a tevékenységnek az én felfogásom szerint egy tízes skálán nagyjából ötösre tesz eleget, és ami ennél még fontosabb, a közösség tagjai ezeket az embereket, köztük a Fint nem ö, utasították, nem szorították ki maguk közül abból adódóan, hogy így nem lehet. És azt kell, hogy önnek mondjam, anélkül, hogy meg akarnám bántani, az e-mailjével saját magát ide degradálta. Hát, de... Nem megvédett, hanem a fint védte meg. Egyszer se írt oda azzal, hogy ez tűrhetetlen. Feltüntetett különböző élt dolgokat, New York hajnali, négy, Szent Lajos hídja, Jemmel takum, Takuma, ami kvázi bennünket összeköt, ami egyébként bennünket szétválaszt, sokkal jelentősebb, mint ami összeköt. Hát nézzel, ezt nem így szokja föl, nem ez volt a célom, nyilván rossz Nem fejezte ki magát rosszul, jól fejezte ki magát. Kiállította a bizonyítványát, és én azt mondtam, hogy köszönöm Na, szépen, nem kérek belőle. És nem aztáztam a rosszul. Nem fejezte ki magát rosszul. Egy látszólagos összetartozást fejezett ki nekem velem, különböző dolgok által, miközben ott, ahol egyébként tevőlegesen megvédhetett volna, ott nem csinált semmit. De most nem tudom, hogy egy nappal utána is hozzá lehet írni a csövegéshez. Ott nem, de másnap igen. A másnap meg tudja tenni ez a finn ez ott rendszeresen ott volt. Hát, ne keressen ki Ne, hát Nem keresek, nem, nem, tehát nem akartam én hozzászólni, mert csak azért sem, mert nem tudok olyan jól fogalmazni, hogy egy ilyen rövid üzenetben... Ne haragudjon, van. elolvastam a leveleit, az önfogalmazásával semmi gond nincsen. Jó, hát azt a háromt az szeretném olvasni, azt a csemegésnél Jó, hát egy nappal később persze lehet olyan magas a írni, amit Vannak dolgok, tudja, amelyek egy napot se tűrnek, hogyha az ember autonómiáját, szuverenitását, önérzetét érik. És ez természetesen Én az napot... önautonómiájára, az önszuverenitására és az önérzetére is áll. Most azért hadd kérdezzek hogy de végül is visszakapcsolta a jóváhagyásos Nem, nem, nem. Ha volt, akkor az valami luk volt, remélhetőleg nincs. Mert mint a tegnap, vagy valamikor lett volna tegnap előtt. Igen, mert hogy jelenleg a munkatársai most ide van, János. Van csevegés, is? Nincs. Nem, megszüntettem. Nem része a műsoromnak. Nem is lesz. Tudja, a mozifilm alatt se illik beszélgetni. Ezt, Ezt folytassák le más fórumokon. Olyan fórumokon, amelyhez nekem semmi köszön nincs. É, nem illik. Én szeretem. De otthon az ember, és meg tudja állítani a filmet, és mondani mondani a társadal, ezért az megyengethető van. Értem, de a mozit veszem figyelembe, ahol ilyen nincs. Nem, de van. Na, Én egy moziban járó ember, ember vagyok ebből a szempontból. Nem zolva az kettőre figyelni. Értem. Az egyik fontos, a másik kevésbé fontos, műközben ha azt kérdezi, hogy előfordult-e ilyen velem, hogy megállítottam a filmet rosszul, e, megtettem, az esetek zömében fontoskodtam, néha az történt, hogy nem értettem a filmet, és akkor megkérdeztem a másiktól, hogy mi zajlik. Ugyanez a moziban tartós esetben azt váltja ki bele, hogy rászólok arra, aki ilyet. Az egészben nem, nem tökélet meg, amit most elmondott? Mások ilyen irányú tevékenységét nem szeretném elősegíteni. És a saját tevékenységemről is kritikát mondtam. Ha. Hát mindez, de sajnálom, hogyha ezt így fogta föl, nem ez volt a célom. Hát, magát... Nem fejezte ki magát rosszul. Ezért nem, nem szoktam a cselegesekbe írni, mert ilyen... Ön élvezetet lát abban, nem. ahogy engem bántanak. Nem. Nem, nem. nem áll ki mellettem. De. Nem. nem. Viszont halláson! Nem kell mellettem kiállni. De akkor ne is játsszel el, hogy kiáll mellettem. Az, hogy ez egy trend, és hogy én ezt nem tudom megakadályozni, ezzel egy tízes tízesre tisztában vagyok. De elősegíteni is szeretném és a maga módján felhívom valamire a figyelmet, mint ahogy ezt tettem, amióta a mikrofon mögött ülök. 061-253-88-12. Jó reggelt! 061-253-88. Le kéne halkítani a berendezést, mert magunkat fogjuk visszahallani. Na, van valakit, van. van csak nem hallottam, hogy... Ah, hogy fölvettel a telefon? Köszönöm Felt... Sándor, sziajárt. Sziédesem. Bocsánatot kérek, csak tegnap néztem a műsor, már tudom, hogy most paprikás hangulatban vagy. Nem vagyok. Ábas vagyok inkább. Figyelek! Bakáccsal... Megedtél, és... Nagyon kedvelem azt az embert egyébként de mondott tegnap valami olyasmit, amihez muszáj, arra haragudjatok, hogy be kellett kopognod a műsorba. Ajra, neki elnézést, mondjad. Mert hogy előadta, hogy, és akkor a Horn Gyula szétverte a szakszervezeteket. Amúgy is most Horn a személyek körül van egy vita, de jó, nem minősíthető ez persze tárgyismeretként, de ha a baki esetek foglalkozik azzal, ezt most így jó tanácsként mondom meg, hát a nyilvánosság számára elmondom, hogy van egy más nézőpont is, hogy a szakszervezet soha az életében semmilyen összefüggésben nem vett szét. A magyar Szakszervezeti mozgalom nem ordíló által lett szétveletve, sőt mit több. Uh, hát nekem ehhez konkrétan azért elég volt személyes közöm azt, hogy kapott a magyar szakszervezi mozgalom átmenetileg egy esélyt, az éppen köszönhetően. köszönhető. Már hogy arra, hogy egyáltalán talpon maradjon, egyben maradjon, ami a legfontosabb egy szakszervezetnek, már pedig azt például definíció szerint, hogy legyen tagsága és legyen vagyolat. Úgyhogy ha há Baki azzal foglalkozik, hogy esetleg és egyébként lehet, hogy jó ötlet lenne, szakszervezeti vezető és akár lehetne, mert hogy feltérték, akkor ezt azért nem átha tudja. Nem csak hordyul a személye miatt, hanem egy teljes félértésre a szakszervezetnek, ha az ember azt gondolja, hogy abból önmagában szakszervezetet lehet mondani, hogy nagyon szeretem a munkásokat és a dolgozó népet. Elnézést a tájékozatlanságomért, tehát meg De van, hát ugye én hallgattam, mondhattam volna valamit, nem mondtam semmit sem. Ezért mondom, hogy elnézést a tájékozatlanságomért. Ezt korrigálni már nem áll módomban. A következő beszélgetésben ez nagy valószínűséggel nem fog előkerülni. De ha már beszélgetünk és a téma adott, akkor azt kérdezem tőled, hogy amikor ott vagyunk 1994-ben, 95-ben, 96-ban, 97-ben, 98-ban, akkor te egyébként, vagy téged, mennyire foglalkoztatod horngyul a múltja? Úgy, mint általában a múlt, különösképpen nem, e és ha így bezártam magam, azzal ezt az egész kérdést, hogy ő koránál fogva fizikailag, koránál is státuszál fogva, mert ő kis katona volt, és egyébként annak idején a, a, a karhatalomhoz vezényelték is az embereket. Hát én még, amikor 1975-ben katonai főiskolára jártam, akkor ott volt még karhatalmi képzés. Tehát önmagában az, hogy 56 után ki volt vagy ki nem volt tehát nem ő döntötte a felszétlen. az egyik, a másik pedig az, hogy státusza okán semmiféle olyan bűnös cselekedetet nem hajthatott végre, amit egyébként neki tulajdonítanak. Pun. De ezt te honnan tudtad? Azt, hogy hány éves, hogy, hogy le volna. Azt persze, hogy tudod, de az, hogy egyébként az életkorától függetlenül ott lehetett azokon a helyeken, amelyekkel kapt, ahol egyébként 56-ban, ahogy ezt szokták mondani, események történtek, azt mennyiben zárja ki a kis katona jellege, hogy ő egyébként abban aktívan részt Én nem azt mondtam, hogy részt hanem azt kérdezem, hogy mennyiben tudtál meggyőződni az ellenkezőjéről. Vagy mennyiben volt ez fontos neked? E, mondjuk az utolsó kérdésre egy válaszként azt tudom mondani, hogy nagyon nem volt fontos. Ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy, hogy jó, ez a parancsra tettem című duma, ez engem is uh, irítás, sőt, mint egy kiráz a hideg tőle, de egy kis katona státusza, uh, és amúgy egyébként azokban az események uh, uh, kapcsán, amelyekben ezt állította valaki, meg valakit, hogy ők látták hogy Fordiulát. Hát ez a másik, ami nekem nagyon vicces volt, hogy valószínűleg kívül ebben az országban mindenkinek olyan elképesztő memóriája van, eh, hogy, eh, hogy meg tudja ítélni, hogy azóta esetben egy a szakaszban 50 év ha, vagy 30 év múlva ki volt jelen, is ki nem. És a sejtetések voltak valójában, és erre épült aztán egy tényállítás, ez, ezzel én többet nem is foglalkoztam. Um, ugye te? Úgy, meg élet, ott voltam egy ember mellett, akiről láttam, tapasztaltam, együttműködtem vele, hogy mit csinál és miért csinálja. Úgyhogy ez a dilemmán. Ezt én értem, és nem is fogok ezzel vitatkozni, meg nem is tudnék vele vitatkozni ez a te egyéni felelősségvállalásod, de én azt kérdezem tőled, speciál Horn Gyulának ez a tevékenysége azon kevesek közé tartozik, amiről legalább két könyvet olvastam egyebek közt, vagy leginkább a ő saját tollából, meg hát olvastam róla is, tehát így valami emléken van független attól, hogy az én fejem, egészen elképesztően Lukas, de minden esetre volt benne ezzel kapcsolatos tudás, és azért valamire emlékszem, de áruld el nekem, hogy a Horny Gyula ezügyben múltjával kapcsolatos megítélésnek a jár árfolyama, az minek a függvényében változik? Hát a mostani tapasztalatai alapján, tapasztalatai alapján azt kell, hogy mondjam, hogy uh, uh, és ez nyilván a jelenlegi hatalommal összefüggésben értelmezhető, illetve az úgynevezett, jó, maradjunk annyiban, hogy ner politikával összefüggésben értelmezhető, egyébként politikailag jó néhány körnek vagy csoportnak a kommunistázás és a kommunistákhoz való viszony politikai támogatottságot hoz, miután egyébként Hordyula pedig egy emblematikus figurája, úgymond, vagy céltáblája a kommunistázásnak. Ezért, ha olyan a helyzet, amikor tavorozni kell széljobról, akkor elindul a kommunistázás, és miután Hordyulának a megítélése azért nagyon sok szempontból nem kommunista körökben, is, most ezt idézőjelben mondom, a kommunistát természetesen. Jobban megbecsült, tehát ő egy olyan kommunista, idézőjelben kommunista figura, akinek van egy erős elfogadottsága ebben a társadalomban, azért, ha úgy teszik az ő szobrát, sokan gondolhatják, hogy érdemes döntögetni meg összetörni. A holokauszt és a kommunizmust most csak egyetlen egy dolog kapcsán vetem egybe, nevezetesen azt, hogy 1944-45 sokkal messzebb van, mint 1989 vagy 90, amikor a rendszerváltozás bekövetkezett. Az, hogy a holokauszttal kapcsolatos emlékek megfakulása, tehát ugye a Luczgizsi sírjával kapcsolatban itt volt egy műsorfolyam, és ott ugye elhangzott az, hogy a... A, a második világháború emléke, hogy kopik azáltal, hogy, a, hogy már nincs olyan, aki közvetlen visszemlékezne rá, ez a kvázi kommunizmussal vagy a kommunizmussal kapcsolatban nem áll, hiszen 1990 nincs annyira messze, vagy 1980 nincs annyira messze, mint 1940 vagy 44. Ugyanakkor permanensen tapasztalom én, Uh, hogy a múltat hogy írják át, vagy hogyan emlékeznek egészen másféleképpen arra, annak érdekében, hogy a napi árfolyamnak megfelelő magyarázata legyen egy nagyjából uh, 40-45 évvel vagy 30-35 évvel ezelőtti időszaknak. Olyan emberek, akik egyébként akkor már aktívak voltak, tehát nem csak kizárlag olyan emberekről van szó, akik akkor nem éltek. Te ez hogyan viszonyulsz? Fú, Jani, az a helyzet, hogy ö, ö, szenvedő üzemmódba, szenvedő üzemmódban, mert ö, a mai bajainknak egy jelentős részét annak tulajdonítom, hogy azt az mutat választottuk, mondjuk, nagyon leszerűsítve a jövőbe tekintés helyett, Mikor mindenki arról beszél, hogy nagy változások vannak a világban. eközben ez a társadalom a múltba fordult. Kiválasztott pontosabban ennek a társadalomnak a hatalmi politikai elitje számára úgy tűnik, hogy az elmúlt 30 év alapján az egy kifizetődő politika, hogyha annak a hagyománynak, ami végül is 90-ben kezdődött, hogy kizárólag azzal legitimálta magát a rendszerváltás, hogy milyen gyalázat volt a magyar kommunizmus, <hül> <hül> és akkor a rendszerváltás egyéb részeiben nem megyünk bele, <hül> ez miután politikailag kifizetőd és legitimációt hordoz magában, vagy a legitimáció lehetőséget, a hatalmi legitimáció lehetőségét, ezért attól tartok, hogy ez még erősödni is fog. Ez lesz, erre olyan szinten ráállt az agya, ha úgy tetszik az egész magyar politikai értelmiségi elitnek is, és nem csak a, a, a hatalmi elitnek már akik effektíve hatalomban vannak, hanem ha úgy tetszik, ez egy kollektív közhely, ez. Ez szerintem, ez szerintem egy tragikus betegsége a magyar rendszerváltás intellektuális megközelítésének. És De utolsó kérdés. Azt áruld el, hogy erre miért is? Engedj meg, egy mondatot engedj meg. És az a szörnyű ebben, nekem személy szerint lelkileg, igen. Figyelek! Az a borzasztó ebben a személy szerint lelkileg, magam is, ha úgy tetszik, bizonyos értemben bűnösnek érzem magam, mert a kommunizmus és a holokaust, vagy a kommunizmus és a nácizmus, vagy a magyar kommunizmus, inkább mondjuk így, bocsánat, mert ez nagyon fontos, mert kurvára nem mindegy, hogy a magyar kommunizmust összevetjük a kínai, vagy a stalini gyilkolászással, ez teljesen félre is. És ez egyébként azt azt a helyzetet is, is előhozta, amire te rákérdeztél, hogy azonosan és egyelőnek tekintik a 600 ezer, az egymillió magyar áldozatot a második világháborúban és holok, a holokausztot számomra egy különleges minőség, mert üzemszerű emberi társ másik nem történt, meg egyáltalán különös erkölcsi jelentősége van, egybevetik azzal, ami azért mégiscsak megtörtént a magyar kommunizmus történetében, hogy volt egy konszolidált időszaka, ami, amiben az emberi szempontok is most nagyon leegyszerűsítve eléggé fontossá válták. Különös tekintettel 60-as évek, 70 es évek, 80-as évek. Utolsó kérdés. Igen. Miért iszik erre az a vendég, aki magyar állampolgár és egyáltalán nem biztos, hogy élt ebben az időszakban? Hogyan sikerül az ő irányultságát úgy megteremteni, hogy elítéljen egy olyan periódust, amiben nem élt, amivel kapcsolatban különsebben sok tapasztalata nincs, adott esetben nem is olvasott róla, de mégis az aktuális ideológia eléri nála azt a célt, aminek a cél megfogalmazásával se vagyok már tisztában, mert én a magam részéről nem barátban és ellenségben látom a világot, Elnézést kérek. Hát, érnék. Ezért, ha. Ha meg nem sértőt, ezért vagyunk mi ebben a hazában, ezért vagyunk mi ebben a hazában idegelek és mutások. Mert én sem tudok ebben gondolkodni, amúgy meg én, de, de, de, de a magyar társadalom szempontjából meglehetősen hatékony, mert ez egy világmagyarázat alapjául szolgál. És innentől kezdve, ez összefüggő az egész uh, múltba fordulásunkkal, uh, az egész identitásunk, ami arra épül, hogy a mi sorsunk a legszörnyűbb, a legszerencsétlenek, és minden bajunk ennek tudható be, és ezért vágyunk valakire, aki majd megment bennünket, mert ő erős fiú, mert neki van farka. Köszönöm, hogy hívtál, sajnálom az a propócia. Köszönöm. Yes, yes. 8 Mm-hmm. <sighs> Jönnek a reakciók a reggeli fényképemre. <gül> Az is írt, akitől a lakást vettem. 061-253-8812 061 253 -88 -12. a Fiala úr, engem három éves koromban vittek Szegedről, Bergen-Belzenbe, felesége a budapesti gettóban volt, szintén három éves korában. Mindketten a sorsnak köszönhetően túléltük a borzalmakat, szüleink áldozatos segítségével, a szállasi emlékhely lefestésével, akár törvényes, akár nem. Egyetértek. Egy cselekedet bár nem olyan veszélyes volt, mégis eszembe juttatja a gömbös szobor felrobbantását, mert a maró csoport hajtott végre 1944. október 6-án. Üdvözlettel, xy férfi. 061-253-8812 Tisztelt Fiala János! A túlélő nem én vagyok, hanem az édesanyám volt, mely körülménytete lehetővé, hogy én később egy vegyes házasságból megszülessek, és most írjak. Miért is írok? Nem igazán tudom, nem hiszem, hogy újat tudnék mondani, viszont a levelem egy kattintással törölhető. Balogné Vajna Zsuzsanna közeli barátom még nem tudja, hogy írok önnek, de ezt inkább csak azért említettem, mert a beszélgetés újra elgondolkodtatott a hallgatás okain, amin életem során sokszor foglalkoztatott. A személyes része anyukám nem azért nem mesélte a történteket, mert titokban akarta volna tartani, hanem mert maga mögött akarta tudni a borzalmakat és élni, megint és megint túlélni a mindig aktuális borzalmakat. Amit tudok főleg anyukám unoka nővérétől, tudom négy szemközti beszélgetésekből, mert én akkor fiatalon úgy éreztem, anyukámat felzaklatják a kérdéseim. Szerintem ez több más családban történt ez hasonló módon. Nekem már a zsidó nagyszüleim sem voltak vallásosak, csak tudtuk, hogy mi vagyunk azok, akik rákenik, azt, amit mások, az éppen hatalmon levők, vagy akár pont zsidók elrontanak. Változott-e valami 2023-ra? Engem még a közelmúltban is utal az antiszemitizmus, mert bűnbadnak kellettem valakinek a saját <coughs> életéhez. Én hiába hallgatok, akinek bűnbak kell, megtalál. <coughs> a nyilvánvaló a 14 éven alullyaknak nem való és felete csak igen korlátozott mértében ajánlott. Mi azért hallgatunk, mert hát akkor nem vesznek észre, hát ha egyszer nem nekünk kell elviselni a bajlét, hát ha egyszer megusszuk. Nem folytatom, ha úgy gondolja volna értelme beszélgetnünk, elérhető vagyok is vállom, ha nem. Egy kattintás bár közben 5 hétre, 28-án, ma. Ma pont 28 van. Tehát ma elutazik a bolygó túlsó felére a fiamhoz, aki nem kis részben a fentiek miatt vitt el oda a saját családját. XY, aki nő. 0612538812 253 88 -12. Tisztelt Fiala János, levelet írok Fiala Jánosnak, micsoda lehetőség, mint a tudnám a lakcímét, levélpapírboríték bélyeg és iránya posta, mintha... Ne de nem egészen. Itt nincs útja a levélnek, nem érintem, azt nem indul el a szegedi otthonomból, a postás kisasszony sem fogja a kezében, a kézbesítő sem, és önnek sem veszi ki otthon, és ön sem veszi ki otthon a postaládájából, csak a szavak vannak, amelyek összeállnak, vagy nem állnak, a megfelelő rész aláhúzandó, mondattá mondani valóvá a kézire személyessége az írógép melléütései nélkül. 061-23-88-12. Leülök az asztalhoz, hogy levelet írja Fiala Jánosnak, Mindenk az asztal, hiszen telefonba pötyögöm a betűket, komoly dolog, ez, kérem, adjuk meg a módját. Mégsem komoly dolog, az igaz, de irány az rk folytatom. Tavasz van, mától hivatalosan is, mondjuk ez a mai időjárása nem különsebben érződik, ma rosszabb lesz, mint tegnap, már ami a hideget illeti, tehát a szél közben csökken, Tegnap volt édesanyám születésnapja, nővérem édesapám, nagyapám, apa idén 15 élet volt a száz éves, édesanyám, apus a március szülöttei. Az erkély, madár, édes szellő, a pofinak a háztetők, szépsége a tavasság. Küldött fényképet, ezt most nem teszem közzé. Azon gondolkodom a levilírás kezdetén, hogy mikor láttam, hallottam először Fialajánost, nem kizárt, hogy a nagymamámtól, apai hallottam őről, akinek mindig szólt a rádió, nem csak szólt, hallgatta is, és a műsorúságban piros tintával jelölte meg a számára fontos programokat. Nehezen mozgott, de amikor a jó ebédhez szól a nóta kezdetén felbugy volt a klarinét cimbalommázzal kenegetve, akkor pillanatok alatt a rádiókészüléknél termet és csatornát váltott. Ez volt az a műfaj, amit nem bírt egyébként, szinte minden evő volt. Megemlézés nagymamámról a fiala itt írt levélben dobban a szív. Vissza a szobába az asztalhoz, a Kejfej a 168-ra kerülésétől kezdtem figyelni, első persze lenyűgözött a szellemi szabadság, frissesség igazság, ami ömbölcs önáltal a stúdióból, a műsorából áradt a kereskedelmi csatornák reggeli adásainak nevezük elvételnek, lopásnak, művi boldogságával, hamis mérhetetlen felületességével szemben a Kejfejánsi valódisága őszintesége, mélysége hatott rá. A Youtube os még intenzívebben figyeltem figyelem, azt mondtam, hogy reggel a feleségemnek, ha fiatalcsak a mikrofon alatt, rendezgeti az iratait, szőszorongatja a kis szótlanul némán, akkor is többet ér, többet ott bármelyik reggel is sótlan műsornál a ma reggeli komment mizéria. Ezzel is gondolkodom. A komment lehetőségéről, amit lehet bárhol, bármikor, bárhol régóta gondolkodom. A kommentel is pótolja az emberek számára az az elfeledett, elfelettetett szokást, amikor a nézők kifütyülték, leüvöltötték, megdobálták, elkergették a számukra, nem tetsző szereplőket a színpadról, élőben személyesen. Ezzel szemben a műsorok alatt a véleményel nyilvánításra biztosító születek, élettelenek, személytelenek mindenki ízlése vagy izzléselensége szerint röföket. Ön Ön végleg megszünteti a lehetőségét a műsor a taló kommentelésnek. Szerintem jól teszi, bármi is történjen. Dicséret, elmarasztalás, trollkodás a mert a kommentfaj csak elvonja a figyelmet a mindenkori műsorról. A nem kívánatos bejegyzések, megnyilvánulások természetesen ettől még nem tűnnek el. Soha nem is fognak, amíg egy csöpnyi figyelmet, energiát kapnak. Amíg reagálunk rá, nem biztosítani a megnyilvánulást, a számukra. Ez a leghatásosabb módszer. Levelet ír a Jánosnak, közben besötétedett, volt gyermek és és felesének öleléséleg a nap és a hold együtt áll. Szép estét, reggelt, napot kívánok annak függvényében, tisztelettel és szeretettel, XY, aki férfi és zenész. Negyed, kilenc múlott, kettő perccel, ez természetesen a YouTube műfajában egy teljesen értelmezhetetlen megjegyzés volt, aki real time nézi a műsort, az tudja, hogy a műsor elérkezett a 63. percébe, ami azt jelenti, hogy tegnap pont ilyenkor ért véget a műsor. 061-253-88-12 Én a valakinek azt mondtam, hogy felhívom, felhívom, legfelje nem veszik fel. Előkerült Füriyes Balázs. Az, amiért az élőműsortnak korábban volt értelme, az többé-kevésbé gyakorlatilag a mai betelefonálásokkal együtt is kiderült, hogy megszűnt. Így, múlt időben. Nem jó érzés, de... Ne nézzük, ha fölveszi, fölveszi, ha nem, nem. Izom, Fiala János vagyok. Fogunk beszélgetni, vagy nem? Hát beszélgethetünk. <gül> mert nem nem azt van. írta, hogy maga se tudja, hogy miért adta meg a telefonszámát. Igen, ez így van. <gül> <gül> De akkor ezek szerint nem bánta meg, vagy még nem bánta meg? Nem, nem. Kíváncsi vagyok, hogy mire vagyok képes ilyen szituációban. <gül> ne legyed, figyelj, ez nem egy vizsga. Há, igen, de én is olyan szorongos típus vagyok. Na de akkor itt most két szorongos típus beszélget, én is az vagyok. Igen, igen, igen, ezt az tudom, az interjúkból is megkövettem. Hát ez van, hát most miért tagadjam le? Hát persze. Mond magáról két mondatot, de mondhat hármat is. Hát, az államnak dolgozom valamilyen formában. <gül> van két szép gyermekem. Mekkorek? Az egyik az három éves, a másik hét. Éppen a három évessel vagyok itthon, mert beteg. Mi baja? Hát köhéjtsel egész éjjel. És nem nagyon alszik. Fiúlány? Lány. Ő lány. Óvodás? Bölcsödés. Bölcsödés, igen. Ott kapt el valakitől? Hát biztos, biztos. Láza van? Nincsen. Úgy néz ki, hogy nincsen. Eddig az volt a, a helyzet, hogy a Két hetet egyben nem járt bölcsödébe, és most volt egy ilyen hat-hetes periódus, amik sikerült, úgyhogy már ideje volt, hogy valami betegséget elkapjon. És a munkamegosztás az hogyan történt, hogy önmaradt otthon, és nem az anyja? Én tudok ilyen, ilyen homofizban tevékenykedni. a feleségem pedig nem. Én hogyan viszonyul a homofiznak hoz, mint műfaj? Hát szerintem a tapasztalataim nem jók egyébként. Tehát kevés, kevesebb a munkakedve az embernek szerintem otthon, vagy hát a többségnek. De Ő, ilyen... ha egyébként bemenne a, bemen a munkaére? akkor hány emberrel lenne egy légtérben? Nullával, saját van. De hány ember vennék körül? Tehát a más, más helyiségekben hány ember lenne még? 30-40. Ő egy főnök? Mondhatni. A mondhatni, az tulajdonképpen a szégyellése annak, hogy most én nem akarok fölvágni? Én sose szerettem ezt így, tehát én ezt nem, nem, nem vagyok egy ilyen főnökösködős típus. Értem. Milyen a főnökösködős típus? Aki fölvág? Fölvág, fontoskodik, parancsolgat. Hogyan lett főnök? Meg, megbáztam a ranglétrát. Hány éves? 38. Hát akkor hamar lett főnök? Igen, igen. Bár ez egy rossz mondat, hiszen 38 évesen valaki miniszterelnök is lehet, és ő még nem miniszterelnök, tehát még valahova fejlődni. Bár hogy a miniszterelnök egy magasabb főnök, mint ön, látja, most elgondolkodtam, hogy jót mondtam-e. Én egyszer, ha már itt tartunk, voltam egy dedikáláson, amit a Gyurcsány Szerenc a, a könyvem miatt tartott, de még nagyon fiatal voltam. És akkor elhangzott a számból ez, hogy, hogy majd egyszer miniszterelnök szeretnék lenni, már megbántam. És miért dedikáltatta? Akkoriban én még hittem ebben, meg benne. Mit írt bele? Azt már nem, nem, nem tudom. Nem is nálam van a könyvfajma szüleimnél. <kül> Annak idején nagyon sokat dedikáltattam a... a, a... Ja Istenem, most tudnom kéne, hogy volt egy nap, nem tudom, a Krisztály elküld, ja, Istenem, júniusban. Nem tudom, volt, volt valamilyen alkalom, egy, egy, egy konkrét nap, amikor, amikor mindenfelé dedikáltak, és akkor dedikáltattam a könyveimet, egy csomó dedikáció van, ilyen célzott dedikáció, dedikálás viszonylag, kevés van. Amikor az Eszterházinál jártunk a barátnőmmel nem sokkal halál előtt, akkor az összes könyv dedikálva lett, de egyébként körbejártam a várost azért, hogy dedikálva legyenek a könyvek, és viszonylag sok volt. Mással is dedikáltatott? Hát a Lőrinczel Lászlóval még fiatalabb koromban, és hát most utólag már a kettő az hasonló <gül> stílusban tevékenykedik, kicsit ilyen fikciós. Mind a kettő. Azt, írta, azt a kérdést tette fel a mai adásban a vendégeknek, hogy önnek mit kellene tenni a NER konszolidálásához. Ez ugye a Bakács, Pion, Csider fiala összeállítású csapat. Meglepődtem, hogy a vendégek nem válaszoltak. Szerintem minden olyan alkalommal konszolidálja a rendszert, amikor beszélgetés közben olyan dolgokat nem kérdez meg a Fideszes partnereitől, ami elemi fontosságú, de utána már vélhetően nem ér. Olvashatom? Igen. Nem érnének rá önnel társadalni, mert ez azt a látszatot tartja fenn, hogy a rendszer képes a párbeszédre, nyitott, akár vitatkozni is lehet vele, sőt néha rendre lehet utasítani, türelem, türelem. Valójában viszont ön nem a téma szemszögéből kérdezi a vendégeit, hanem belehelyezkedik az ő világokba, és abból a nézőpontból kérdez az én érzésem szerint. Ez érdekes beszélgetéseket eredményez, ugyanakkor kellő az igazi konfliktusokat, mert megértésre törekszik. Viszont van, amit nem lehet megérteni. Mi az, amit nem lehet megérteni? Úgy szerintem rengeteg téma van, amit nem lehet megérteni, vagy az egész rendszer működést én nehezen értem. Lehet, hogy akkor az úgy jobb, hogy, hogy, hogy van, amit a, mondjuk én a saját szemszögemből nehezen értek meg. Tehát ez a párbeszédtelenség, és ugye ennek a az ellenpéldája az ön műsora. Hogy önnel beszélgetnek, és még jó kedélyben is, meg barátságosan. De közben pedig, mondjuk a politika színpadán párbeszédet nem nagyon lehet látni az ellenfelekkel. De valójában mi az, amit számon kér rajtam? Én semmit az égvilágon, én nagyon élvezem a beszélgetéseket. Én, én ezt nem is számon kérés miatt írtam. Csak ez egy vélemény. Azt mondja, hogy nem a téma szemszögéből kérdezi a vendégeik, hanem belehelyezkedik az ő világukba. Ugye, vegyük a legutóbbi navracsics való beszélgetést, amikor ö, átmenetileg, ö, állítólag 12 percen át faggattam. Én ezt nem nevezném faggatásnak, de mindegy, a hú, ezt írta. Én akkor azt megelőzően ö, sokat... A tegnapi Tessék? A tegnapi napról beszélünk? Ez a, nem, ez a péntek. Pedig, bocsánat, én tegnap hallgattam meg őket, igaz, igazából péntek, így van. Hát, am, am, tehát, amikor én rendszeresen szoktam én vele, vele beszélgetni, eh. Előtte viszonylag sokat tettem annak érdekében, hogy azt érezze, hogy mi, tehát volt egy ilyen, egy ilyen puhítás, egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen hang, tehát amikor az ember annak érdekében, hogy relatíve eleresztett legyen, de ez nem azért van, hogyha leengedi a kezeit, mint egy meccsen, akkor én aztán jó pofon vágjam. <kül> hanem annak érdekében, hogy az ember Terencsen egy relatíve, vagy tényleg eh, oldott légkört. Most az, amit én egyébként politikai interjúk kapcsán művelek ebben az országban, azok párját ritkítóak, és meg is kapom a magamét, amikor még folyta a sima, az első Lászlóval való beszélgetés, akkor a Magyar Naradsban például volt egy megjegyzés, amely egész egyszerűen eh, azt érzékeltette, hogy ő úgy vette, mintha egyébként egy telefon beszélgetésünkből, egy privát telefon beszélgetésünkből lett volna interjú, mert hogy azban olyan részletek voltak, amitől a Magyar Narancs Újságírója teljesen el volt szokva. Én meg pontosan azért csinálom ezt, mert szeretném ezt nem egy olyan elidegenített világban megvalósítani, amely elidegenített világ egyrészt tőlem távol áll, másrészt ezek az emberek ugyanolyan emberek, mint ön meg én, és próbálom őket egy olyan világba csalogatni átmenetileg, ahol legalábbis úgy lehet velük beszélgetni, ahogy sehol máshol nem lehet velük beszélgetni, és ami természetesen egy ilyen korlátozott hamzású mosóport eredményez, hiszen ami itt egyébként létrejön, az a stúdión kívüli világban már kis mértékben van jelen, ugyanakkor azt gondolom, hogy az itteni e, e, jelenség, vagy az itteni eredményeket, amelyeket ezek a beszélgetések e, előállítanak, nem nagy horderejű dolg, de egy beszélgetésből ki lehet hozni, azokkal mégis akk valamelyest gazdagítom azt a világot, amely alapfelé Töltően másfajta beszélgetéseket e, alkot. Én ezzel egyetértek, sőt, ő, ez is engem gazdagít, mert én ezért hallhatom. De akkor mit jelent az, hogy valójában viszont ön nem a téma szemszögéből kérdezi a vendégeit? Mi a téma szemszögéből? Én, én nem tudom, én úgy érzem, hogy, hogy ha van ilyen, hogy középre helyezkedés, akkor ön azt a taktikát választja, hogy nem középre helyezkedik, hanem kicsit a vendég felé. És akkor onnan kérdez. Valahogy ez az én érzésem, de ez engem nem zavar. De ez mit jelent konkrétan? Hogyan kerülök a vendég hát mellé? Hát egy példát, hogyha amikor beszélgettek a napcsúrral a Zeus pénzek Igen. megérkezéséről, akkor én úgy éreztem, hogy ugye ott általában véve a jogállamisági kritériumok, azok úgy nem kerülnek elő, hogy most Magyarországon igazából mi folyik, és az EU-nak mi az igazi problémája. Mindig az a, az kerül előtérbe, hogy az EU minket nem szeret, kivételesznek velünk most negatív irányba, és arról konkrétan nincs szó, hogy mondjuk a, a milyen jogállamisági konkrét problémákat. Ők sor, De ez annyira nincs így, hogy ráadásul ő rendszeresen elmondja, hogy amit itt fölvetnek, azt máshol elfogadják. Arról nem beszélve, hogy vele azért nem beszélgetek erről hosszan, hiszen az Varga Judithoz tartozik, és a Navracs is mindig sokat adott arra, hogy a saját területét elmondja, más területébe pedig nem akvatkozik bele. Ugyanakkor viszont volt vendég az Országos Bírói Testületnek a szóvivője, aki ezügyben több mint egy órán keresztül válaszolta a kérdéseimre. Azt én mondjuk nem hallottam, úgyhogy ez az én szegénységi bizonyítvány. Nem, ez nem szegénységi bizonyítvány. Ez arról szól, hogy én megpróbálom, ugye miután nekem van a beszélgető partnereim, én nem próbálom leverni a Navracsicson a Fidesz összes bűnét, abból adódóan, hogy végre egy Fideszes, akkor vegyük végig, átolt mindazt, amit a Fideszről gondolunk, hanem arról a területről kérdezem, amihez ő egyébként ért. Az pedig, amit ő rendszeresen mond, hogy és azért időnként a köd mögött a városképe, hogy valójában Magyarországgal miért foglalkoznak másféleképpen, mint más tagállamokkal, és ez egyébként a mostani péntek beszélgetésben is előkerült, abban azért időnként mond olyan mondatot, amiért az ember ezt a megközelítési módot választja. Igen, igen, ezzel egyetértek maximálisan. És én ezeket a mondatokat várom általában, és ezeket szeretem. <kül> Ugye ön azt írja, hogy azt a kérdést tette fel a mai adásban a vendégnek, hogy önnek mit kéne tennie a NER konszolidálásához. Meglepődtem, hogy a vendégek nem válaszoltak. Szerintem minden olyan alkalommal konszolidálja a rendszert, amikor beszélgetés közben olyan dolgokat nem kérdez meg a Fidesz partnereitől, ami elemi fontosságú. Igen. Ön meg tudja azt egyébként mondani, hogy ön mit ért konszolidáció alatt? Azért ennek mondjuk legalább két értelmezési szinte is van szerintem, mert ugye lehet ez pozitív konszolidáció, amikor egy ilyen rossz helyzetet a jó felé mozdítunk, illetve lehet az, amikor egy rossz helyzetet a ö, rossz helyzetről azt a látszatot kertjük, mintha az azért jobb, uh -huh. annál, mint uh -huh. egyetértelmű. Én, én mondjuk ezt az ez utóbbit ö, gondoltam megfogalmazni. De nem kritikaként. Ez, De nyugodtan nem kellett, nem kellett menekülni. Ugye a, a rendszer konszolidálása egyébként mit jelent? Tehát milyen erő kell ahhoz, hogy az ember a rendszer konszolidációjáról beszéljen egyáltalán? Hát nem tudom, hogy itt a, az erőnek ehhez van legközele. Az olyan, mint a mondjuk a felmelegedés elleni küzdelemnél, hogy az egy, egyes ember is tegyen meg, azért mindent Oké, okay, minden akkor másféleképpen kérdezem. Ez egy nem konszolidált rendszer, élünk? Szerintem. Hát amiatt talán igen, és akkor végül is itt az erő az visszajön, hogy, hogy a szavazók többsége, az, az, az, az mégiscsak mellettük áll. Tehát a többség az a az úgy tűnik, hogy azon az oldalomban. Jó, hogy az a kérdés, hogy a konszolidáció az most az, az egy olyan kérdés, hogyha innen nézem, akkor az, ha onnan nézem, akkor nem az. Igen. <gül> Ebbe igaza van. Nem, ez egy kérdés volt. Akkor ebben... Ahonnan ön nézi, onnan konszolidációm van, vagy nincs? Onnan nincs. Onnan nem. Önnek mekkora kognitív diszonanciát okoz, hogy az államnak dolgozik? <tos> Hát én azért ha munkámat egy kicsit más vagy látom, tehát, hogy én konkrétan nem, nem vagyok semmilyen kapcsolatban a rendszerrel vagy a rendszervezetőivel. Tehát én adószedő vagyok, hogy így. mondjam. De erre szokták azt mondani, hogy kisember, de nincs kisember és nagy ember. Ez igaz, ez igaz, de hogyha történetesen nem ez a rendszer lenne, akkor valószínű ugyanígy dolgoznék. De ezt nagyon sokan pontosan ugyanígy látják? Már ez lehetséges. Ugye valaki éppen a közelmúltban fogalmazta meg, hogy ez úgy működik, hogy valaki azért vállal el egy pozíciót, hogy ne egy nála rosszabb vállalja ezt el, és hogy e tekintetben semmi különbség nincs 2023 és 1985 között, és én döbbenten néztem az illetőre. De egyébként ebben van valami, tehát ez az én hát mikroközösségemben is egy téma, általában, hogyha vezetőváltás van valahol. De ez azt jelenti, hogy ebben az országban semmi se változik? Szerintem lehetséges, hogy ezt jelenti. Tehát ön egy nagyon fiatal ember, tehát azért önnek az ezügyben való tapasztalata 1985-tel kapcsolatban nem nagyon lehet meg. Akkor születtem, úgyhogy a, a a nagyon homályosan emlékszem. Igen, igen. A... Arról az oldalról, ahol önnézés nincs, mit csinál a gyerek? Most éppen inhalált, és az inhalálásra úgy lehet rávenni, vagy közben mesétnél. Úgyhogy... TV-ben? Igen. Hát, e a kím, lesz Igen. Kégy... Én... Sose lesz két gyerekem. Tehát most hirtelen elő ez az eszembe. Lesz több gyerek is, vagy ezt nem tudja még? Ez szinte kizárt. Tőlem nem. <gül> ahonnan ön nézi a világot? Onnan Tarajos-tenger? Bo bocsánat, nem hallottam jól most. Tarajos-tenger, onnan a világ, ahonnan ön nézi? Hát az igen, igen. igen. És mi okozza? Háborgok. És mi, mi háborog valójában ott? Hú, hát ez az, szerintem egy nagyon hosszú. Tehát a kérdés az valójában az, hogy amiről mivel beszélünk, az a tenger, ahol fúj a szél, vagy ez a Gellértnek valamilyen hullámfürdője, ahol egyébként mesterségesen keltenek hullámokat. Mert ebbe a hasonlatba beleszeretve, ami egyébként tőle nem áll távol, de most mindjárt abba hagyom, ez egy nagyon sajátságos tenger a miénk, mert ennek egy része hullámfürdő. Nem is tudom, hogy mekkora. Változó mértékben, de nem is tenger, hanem Balaton, és egy része pedig konkrétan mesterséges Balaton. Igen. Igen mesterséges Balaton, mestert, tehát a Gellérben a hullámfürdő tudja, hogy lehet konszolidálni? Hát ki kell Pontosan. <höh> Na most ugye, amiről ön beszél, az valószínűleg nem ez. Az Nem. Én pedig egyebek közt arról beszéleggettek emberekkel, hogy ugyan miért vesznek, miért háborognak egy hullámfürdőben, amikor egyrészt abból ki lehet jönni, másrészt a kezük rajta van a gombon, hogy Isten menj, hogy abba maradjon. Igen, ez, ez, egy, na ez okoz bennem talán kognitív diszonanciát, hogy, hogy azért, hogyha mondjuk az én életkörülményeimre ránézek, akkor nem, nem rosszak. És... Enne, én ráadásul még az állam is fizet engem, és ennek ellenére elégedetlen vagyok. De ezt, ezt, ezt én értem, de valójában ön lelkismereti kérdést csinál valamiből, amiből, amiből, amiből egyébként nem lenne muszáj. Ez lehetséges. Ez. De mi az oka? Ilyen, ilyen alkat vagyok. Én azt szeretek ilyen elvekről beszélgetni, meg, meg, meg az ilyen fánkörtebb dolgokról. Nem állunk ezügyben egymástól távol. A státuszko fenntartása érdekében való hosszú távú gellért hullámfüldő fenntartása nem az én műfajom. Uh -huh. És amikor én azokkal az emberekkel beszélgetek, akik velem szobálnak, és hajlandóak velem hosszabb távon beszélgetni, akkor kiderüljük tulajdonképpen nem gondolják egészen másféleképpen azt, amit én, de úgy gondolják, hogy jobb, ha ők tartják fenn ezt a hullámfürdőt, mint ha más, és hogyha ebben részletesen belemegyek, akkor előbb-utóbb nagyon ingerülté válnak. Ezt, ezt egyébként észre, észre lehet menni a beszélgetéseken során. Ez, ez abszolút így van. Úgyhogy nyilván az én számcsögémben én nem értek ezzel egyet, hogyha más tart. Ugye a kis Ambrus a legadekvátabb példa erre. Kis Ambrus tökéletesen megfelelt, mindenféle általam egyébként meg nem fogalmazott kívánalmaknak, csak hogy tisztázzuk, hogy én nem tesztelek embereket. Kis Ambrust én ugye Horvát Csabától kaptam, miután Karácsony Gergely fogta magát, és lelépett, a megbukott, mert nem volt hajlandó válaszolni a kérdéseimre, és én kaptam Horvát Csabától egy telefonszámot, és megismerkedtem Kis Ambrussal, akitől azt se tudtam korábban, hogy eszik -e vagy isszák. És egy mintapéldánya volt annak az állami alkalmazottnak, aki egyébként a szakmai tudását ö, bocsájtja áruba. És eljutottunk a Luc Gizi sírjához, és a kapcsolatunk, remélhetőleg ezen a héten már ez véget fog érni, de súlyosan megsérült, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett azáltal, hogy én próbáltam azt kérdezni tőle, hogy miután neki ez ügyben van véleménye. És azt is tapasztalja, hogy milyen politikai mozgások vannak, vajon ezeknek a politikai mozgásoknak üzente, vagy átadta a személyes véleményét, amire ő azt a választ adta, hogy ez mennyiben lenne szerencsésebb a jogi szabályozásnál, és én azt mondtam, hogy nem, ez nem vagy, hanem és. Igen, ezzel ez, ez tényleg így van szerintem is. De itt nem jutottunk tovább. Hát és itt az... ugyanaz történt, mint az első mai betelefonálóval, vagy akit én először hívtam fel, hogy miközben engem lezsidóznak, őt ez nagyon szórakoztatja a komment olvasása közben, vagy legalábbis nem foglalkoztatja, hogy megvédjen, mert neki nagyobb intellektuál, mert belese se gondol abba, hogy amit közben olvas, ha az egyébként elém kerül, az engem mennyire bánt. Én pedig azt gondolom, hogy az ő ilyen irányú szórakozását én nem szeretném kielégíteni. Mi szerintem ez mind a joga megvan. De a mai beszélgetés folyamán ez az illető erre egyáltalán nem jött rá. Ő azt mondta, hogy ezt a kettőt szét kell választani, meg mondtam, hogy nem, nem tudom szétválasztani. Én nem egy boxoló vagyok, aki egyébként a saját győzelmével vagy saját vereségével elszórakoztatja a nagy érdemét, még fogadni is lehet rá. Én nem egy gladiátor vagyok. Hát szerintem ő inkább a párbeszéd lehetőségének a fontosságára miközben a párbeszédből kihagyta saját magát. Igen, igen. Tehát olvas valamit, amivel nem ért egyet, de annyira nem ért vele nem egyet, hogy ne avatkozzon közben, viszont hogyha én azt a jelenséget megszüntetem, azt nekem felrólja, miközben egyébként azt, aki minősíthetetlenül ír, azt nem kérdezi meg. Engem tesz felelősség, miközben azt, akivel kapcsolatban gondjai vannak, azt futni hagyja. Igen. Igen, és ez. amikor erre felhívom a szíves figyelmét, akkor azt mondja, hogy félreérthetően fogalmazott, holott egyáltalán nem fogalmazott félreérthetően. Az én tevékenységem ez gyakorlatilag permanens barát és ellenség képzésből fakad, mert mit nagyon jól összehaverkodunk, aztán történik valami, és azt mondom, hogy Bánkuti, Bánkuti, most mit csináltál, és akkor egyszer csak megharagszik rám. Igen, mondjuk most, hogy így a nevemet megint elmondta, lehet, hogy már kicsit haragszom is. Igen, igen. De a keresztnevét nem mondtam. Igen, igen, én már nem ismernek fel. Ne felejts el, hogy ugye itt a streamingen akkor keresnek vissza rá, amikor akarnak. Ez igaz, ez igaz. É, Istenem, Istenem. Mivel foglalkozik a gyerekek anyja? Körülbelül, merre felé? Festőművész? Ő, ő is ott dolgozik már, ahol én. Igen, egy helyen dolgoznak? Egy helyen dolgozunk, nem régóta egyébként. Ön a főnöke? Nem, azt nem lehetne. Igen ugye ott azért lehetnének problémák. És az, és az jó, hogy egy helyen dolgoznak? Én régen azt gondoltam, hogy ez nagyon rossz lenne. Volt egy ilyen kollégám, hogy tíz évvel ezelőtt, aki, aki ugyan a feleségével egy helyen dolgozott, és én azt mondtam, hogy ez egy katasztrófa lehet, hogy még, még munkába is együtt mennek, meg még onnan haza is jönnek. Aztán lett két gyerekünk, és ugye szokták mondani, hogy először voltak elveim, aztán lettek gyerekeim, és valahogy így így vagyok vele, hogy most, most már kényelmes. Ön ezt a... Ön, amit csinál, azt csinálhatná külföldön is? Nem hiszem, nem. Nem. nem. Önt a munkája mennyire határozza meg? Hát, mint embert. Uh -huh. A személyiségemre milyen hatása... A Én azt remélem, hogy semmilyen módon nincs rám hatással, és vannak ilyen legű visszajelzések, amelyek nagyon marulak. Tehát a család, a gyerekek, azok mindenféleképpen egészen más helyen, tehát hogy azok, tehát a kett, ezek nem egybevethető szfélek. Persze, persze. Szóval régen ezt gondoltam volna, de, de a család az ilyen szempontból más pol, teljesen más polcon helyezkedik el. Ha aranyhal lennék, és kiválhatna hármat, mit kíván? <tos> De le, lehet, hogy egyébként a, a közös szál megszínését vagy olyan értelemben, hogy a, a szorongás és a, ez a szorongós lélek távozását, ez mindenféleképpen ez mondjuk egy. Ez egy gyerekkori dolog? Ez nyomozom. Fogalmam nincs. De egyébként ez nem igaz, hogy fogalmam nincs, azt gondolom. Hogy én igen. például a potyondiadinára ezért haragszom például. Tudja, amikor én az apám hanvait kapcsolatos műveleteket elvégeztem, abba belehozni, hogy én 40 éve viszem a problémáimat pszichiáterhez, de nem sikerült megoldani, és nyilvánvalóan emiatt porcivoztam, ez olyan méltatlan. És az, hogy erre ennyien vevők a számomra, annyira szomorú, hogy elmondhatatlan. Az a baj, hogy egy jó csopóink kreált ebből a do dologból, vagy szerintem ez, ez a probléma. De nem biztos, hogy ezt olyan mélyen átgondolta. Igen, csak ezekből jön létre, ezekből jönnek létre azok a szögek, amelyek egyébként kapcsolatokat, meg, meg viszonyrendszereket tesznek tönkő. Ez biztos, hogy így van. Különös tekintettel, hogy a Puzsérnak egy élettársáról, vagy egy feleségéről van szó, aki tisztában van azzal, hogy az élete párjával való kapcsolat az nem probléma mentes, de ezekben mind nem kell belegondolni, meg hát nagyon fiatal hozzám képes mindenféleképpen. Én ma már kétszer is meggondolom, hogy mit mondok, és hogyha valamit mondok, akkor könnyen lehetséges, hogy 10 perc múlva megpróbálok azon még valamit változtatni. Nagyon sok árnyalatot lehet kifejezni, és attól, mert az ember valamit nagyon kritikai élel mond, attól azt még meg tudja, ha nagyon vigyáz, meg tudja úgy fogalmazni, hogy a másik ne ellenségesen viszonyuljon hozzá, vagy először ellen viszonyulja hozzá, és ahányszor visszaköszön ez a dolog, mint a százréti gyomorban a tehénnél, ahogy vissza-vissza ők lendezi, úgy egyre barátságosabban fogadja, mert hogy egyébként azért öklendezi vissza, mert őt magát is foglalkoztatja ez a probléma, tőlem teljesen független, és rám azért haragszik, mert valójában én vagyok az, aki egy olyan dologra emlékezteti, ami őt saját magát is zavarja. Igen, én például nagyon jó barátaimnak is nagyon sokszor teszek ilyen gúnyos megérzéseket, aminek pont az a lényege, hogy felhívjam a figyelmet valamire, ami, ami velük kapcsolatosan egy negatív dolog, és azon úgy rágódjanak. Ott nevetünk egyet, de utána visszatérnek ez a gondolathoz. Ezt most miért mondta? Mit akart ezzel mondani? Akkor... Oké, okay. rendben van. megszünteti az alanyhal a szorongását. Mi a másik kettő? Ja, ide visszatértünk. Nyilván szerintem a legtöbb ember nem biztos, hogy mondaná, de én még azért kérnék egy kis pénzt is. Tehát a, még lenne mire költenem. Az lehet, hogy nem vagyok nagyon szimpatikus, de legalább szinte. És akkor a harmadik. A harmadik. Tulajdonképpen én azért az első kettővel kiegyennék. Muszáj mondani harmadik? Nem muszáj. Egy dologra azért felhívom a szíves figyelmét, mint jóval idősebb embernek, ha megszűnik a szorongása, azért ahhoz már elég idős, hogy ez olyan hiányérzetet hagyjon maga után, hogy nem azt mondom, hogy hiányozni fog, de az egész életét át fogja alakítani, mert hogy az ember, amikor szorong, vagy egyáltalán egy olyan alkat, akinél a szorongás előhívható, az valójában az élete minden területére kiterjed, én ezt ugye jól sejtem. Igen. Tehát ha azt onnan kivonják, az olyan hiányérzetet okoz, ami azt nem mondom, hogy nem feldolgozható, és hogy 38 évben kerülne az, hogy az ember ehhez hozzászokjon, de hogy az évekbe telne, és a teljes életét átalakítaná, azzal azért legyen tisztában. Tehát én nálam a pszichiátria, vagy az én pszichiáterem valójában minden célt elért, amiért én egyébként elmentem, ugye nem ő volt az első, de önmagában az, hogy ez létrejött, ez olyan következményekkel járt, amit az embernek aztán ismét vagy vele, vagy saját magának kell megoldania, mert ez nem olyan dolog, hogy tehát nem olyan dolog, mint amikor valamit az ember megszerelés működik, az egy másfajta hiányérzetet, vagy egy másfajta negatív érzést, vagy nem pozitív érzést okoz, ami, ami leköti az energiáit. Tehát akkor próbálják meg vele inkább megbarátkozni. Már a szorongással. Um, megbarátkozni nem, úr lenni rajta. Uh -huh. Hát igyekszem. Kontrollálni. Igyekszem. Igyekszem, ez nem mindig sikerül, de most már mondjuk... De ha sikerül megszüntetnie, és önnek semmilyen hiányérzete nem lesz, akkor azt hiszem meg kell, hogy írja. Igen, igen, ezen gondolkoztam, hogy akkor, akkor majd valamilyen segítőkanyvet azért... Aztán... Na, az annál több lenne, az egy Freud kettő lenne. Igen, igen de szerintem ez nem fog megtörténni. Köszönöm, hogy szóba állt velem. Köszönöm szépen a beszélgetést. Viszontlátásra. Viszontlátásra. És így lett 8 óra 50 perc. 061 253 80 12 061, 253, 8 vagy No. 8 óra 51 persze. Holnap a csintalan horn beszélgetés lesz, csütörtök péntek adott mezőny. <kül> Most már többet a telefonszámot nem mondom, másodpercegen belül el fogok köszönni önöktől, nöktől, amennyiben nem telefonálnak. Én csodálom, hogy az András nem fagy meg. Jöjjön, akkor a nem fagy meg. Úgy könnyebb. Én a légkondicionálóval fűtök. Mondva, hogy Nincs fűtés. Elmegyünk reggel ízni? Miért? Van csúnyát akartam mondani? Nem jössz? Vagy hozzak? Én csak? Tudom. Ez nem tart annyi idők. Elmenjek neked venni olyan borzalmat, amit szoktál lenni? Jó. Akkor neked is hozzak valamit, Jánoska? Gyümölcsöt hozzak, jó. Mit? Ananászt, epret, ami drága, almát, almakörte. És ez téged nem zavar, hogy a körte az folytogat? Téged nem folytogat a körte? Azt mondta a kurtás, hogy ő fog folytogatni. Írt a kolma A Coleman már elutazott? Van olyan helyről küldött fényképet, ahol nagyon magas épületek vannak. Jaj, Istenem, Istenem! Nem tudom, hogy onnan, azt, ott nem, ahol, ahonnan küldött, nem jártam, és nem, nem is Ott nem voltam még. Nem, nem vágyom rá. Szinte 8 kor hagyjam abba a kurtást, vagy most? Most. Jó. Ja. Döröpont, fiala